Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadihadi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa sharal umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Wa kulla dalalatin Thumma amma ba'd, ma'ashir al-ikhwa'. Walakhawad Rahimani Warahimakumullahu Ta'ala Jami'an Alhamdulillah Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Kesempatan malam yang berbahagia ini Kita dapat kembali melanjutkan Insya'Allah Ta'ala Kajian kita Dari kitab Al-Aqidatu As-Suhiha Al-Islamiyah Kita melanjutkan pada pertanyaan berikutnya dari pertanyaan yang dilontarkan kepada Asy-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala <tuh> yaitu pertanyaannya hal yuqalu inna iradatas sya'bi min iradatillah apakah dikatakan bahwa kehendak manusia atau masyarakat adalah merupakan kehendak Allah subhanahu wa taala jawabannya kata beliau rahimahullah inna hadal iftirah aladi tajrar bihi ala Allah bantu fala sifatil madhab لم يجر عليه أبو جهل ومن على شاكلته ما خبثه وعناده فغاية ما قص الله عنهم التعلق بالمشيئة قال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا wala harramna min dunihi min shay' ila akhir al-ayah sesungguhnya kedustaan tersebut yang telah lancang dengannya mereka sebagian dari falasafatil madhahib yaitu orang-orang yang mempertuhankan akalnya atau mazhabnya mazhab filsafat ia mengatakan bahawa kehendak manusia merupakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Secara mutlak. Maka kelancangan ini tidak dilakukan oleh Abu Jahal. Tidak pula orang yang semisal Abu Jahal. Dalam keadaan Abu Jahal yang memiliki khubus, keburukan, kejelekan dan inad penyimpangan. Atau Inat, yakni keras kepala Dalam keadaan seperti itu Abu Jahal dan yang semisalnya Mengikrarkan Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Dan Segala Kehendak makhluknya berada di bawah kehendak Allah Naam Akan tetapi Ucapan dari Madhab filsafat ini mengatakan bahawa kehendak manusia itu merupakan kehendak Allah Subhanahuwataala. Yang diinginkan adalah bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia oleh hamba-hamba Allah itu adalah pada hakikatnya perbuatan Allah Subhanahuwataala. Sehingga pemahaman ini Barakallahu Fikum. Adalah pemahaman kelompok Jabriyah Yang dikenal dengan Jabriyah Yaitu meyakini bahwa Amalannya dipaksa oleh Allah Sehingga apapun yang dia lakukan itu Seperti Allah yang melakukannya Naudzubillah Enam Mereka Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan di dalam Al-Quran di dalam surah An-Nahl pada ayat ke-35. Wa qala alladziina asyraku Allahu ma abadna min nahnu wa Orang-orang musyrik berkata, "Lau Allah, kalau Allah menghendaki, ma abadna min Kami tidak akan beribadah kepada selain Allah dari sesuatu apapun." Kami dan tidak pula bapak-bapak kami. Nenek-nenek moyang kami. Walah haramna min syai'i min dunihi min syai'i. Tidak pula kami haramkan sesuatu yang selain daripada diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka di sini Barakallahu Fikm. Mereka mengatakan bahwasannya kesyirikan yang mereka lakukan itu adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak salah dan tidak ya zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu Sehingga ini didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala fakadzabahumullah. Allah taala mendustakan mereka yani pernyataan atau ikrar mereka kaum musyrikun yang melakukan kesyirikannya bahwa itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka barakallahu Perlu kita memahami bahwasanya kehendak Allah Subhanahu wa sebagaimana yang berulang-ulang kita terangkan itu terbagi menjadi dua. Ada kehendak Allah yang bersifat kauniyah, iaitu umum, segala sesuatu yang terjadi memang itu semua di bawah di dalam kehendak Allah dan atas kehendak Allah. Baik yang baik, sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Sesuatu yang dicintai atau sesuatu yang dibenci oleh Allah, semua terjadi atas kehendak Allah tentunya. Ini yang disebut dengan iradatu kauniyah. Kehendak yang bersifat kauniyah. Atau yang kedua, ada kehendak yang disebut dengan iradatu syariyah. Kehendak yang bersifat syariyah. yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah, yaitu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Nah, sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini yang disebut dengan iradatu syariyah. Maka sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang dibenci oleh Allah, kesyirikan, kekufuran, kedurhakaan, berbagai dosa dan maksiat, semua itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Tetapi, kita mengatakan bahawa, apa yang terjadi tersebut, dibawa kehendak Allah yang kauniyah. Tetapi itu, bukan dibawa kehendak Allah yang syariah. Nah, karena itu sesuatu yang diharamkan dan dibenci oleh Allah subhanahu wa taala sehingga manusia atau hamba-hamba Allah yang melakukan hal itu dilarang, tidak boleh dia untuk menyandarkan perbuatan dosa dan maksiat itu kepada Allah subhanahu wa taala. Nah, karena hal itu dilarang oleh Allah subhanahu wa taala. Nah. Maka tidak boleh dia berdalilkan ya, untuk melakukan dosa, kemaksiatan sesuatu yang dibenci oleh Allah berdalilkan dengan irada kauniyah. 6. Nah, bahwa semua itu adalah atas kehendak Allah SWT. Sehingga dia bebas untuk melakukan apa saja. Ini yang disebut dengan kelompok Jabriyah. Yang berulang-ulang kita terangkan para kalafikum lawannya adalah kelompok khodaria. Khodaria sebaliknya hanya bergantung kepada takdir secara penuh dan tidak ada usaha dan upaya. Ya, itu uh, afwan itu jabriyah bergantung penuh kepada takdir Allah. Adapun khodaria mengingkari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Namp, jadi berlawanan. Jabriyah ini bergantung penuh kepada takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang dia lakukan bukan kesalahannya itu kesalahan atau kedzaliman ya kehendak Allah taala kepada mereka. Adapun qadariyah sebaliknya mengingkari takdir. Mereka bertumpu penuh kepada usaha dan upayanya dan tidak terkait dengan kehendak Allah. Tidak terkait dengan takdir Allah dari Amalan dan upaya usaha mereka. Jadi ini berlawanan. Jabriyah dan Mkhadariyah. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah. Berada di antara keduanya. Barakallahu Fikm. Di pertengahan. Ya mereka. Beriman dengan takdir. Allah Ta'ala. Takdir yang baik ataupun yang buruk. Dan juga. Beriman bahwasanya Allah Ta'ala memberi. Kepada mereka kehendak dan pilihan usaha yang mereka bisa membedakan bahwa ini usaha dan keinginan yang baik dan ini usaha dan keinginan yang buruk. Ya, dengan akal dan hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian ikhwan fil din sehingga untuk lebih memahami hal ini sebagian ulama kita selalu memberi contoh. Ya, yaitu kisah seorang Khadariyah yang atau Jabriyah yang dia meyakini bahwasanya dia dipaksa dengan takdir Allah taala. Suatu hari suaminya keluar rumah dan istrinya tinggal sendiri di rumah dan sepulang dari perjalanannya dari safarnya dia mendapati istrinya berselingkuh dengan lelaki yang lain lalu dia marah dan hendak membunuh lelaki tersebut maka istrinya mengatakan jangan engkau melakukannya, karena itu bukan kehendaknya, tapi itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala naam, barakalafikum maka tentunya ini bertentangan dengan fitrah bertentangan dengan fitrahnya ya sehingga istrinya mengingatkan dia untuk tidak menyakiti lelaki tersebut. Ya, karena sebab dia beriman bahwa apa yang terjadi yang dia lakukan pada dirinya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan bukan kesalahan atau kedzalimannya. 6. Maka ini tentunya sekali lagi bertentangan dengan fitrah dan keyakinan yang batil. Adapun qadariyah Sebaliknya adalah orang yang mengingkari takdir sehingga suatu hari seorang tokoh kodaria yang mengadakan majelis taklim seperti ini ya dan di depannya ada segelas air minum seperti ini dan dia memegang ya air minum ini dan dia mengatakan takdir Allah tidak bisa menghalangi saya untuk minum air ini Ya, takdir Allah tidak bisa menghalangi saya untuk meminum air ini. Dia sudah pegang dan sudah di mulutnya. Ya. Akan tetapi seorang pemuda yang alim berada di tengah majelis, maka dia melompat dan memukul tangannya sehingga air itu gelas itu pecah dan tumpah. Kemudian dia mengatakan, sungguh takdir Allah mendahului membahagiakan engkau tidak akan meminumnya. Subhanallah. Ini seorang yang cerdas, para kalafikum, sehingga fitrah kita harus meyakini bahawa memang segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan wajib kita beriman. Akan tetapi bersamaan dengan itu kita juga beriman bahawa Allah memberi kita akal yang sehat, memberi kita hati, memberi kita sifat pilihan, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga. Kita memilih yang baik sesuai dengan perintah-perintah Allah dalam takdir yang syariah atau iradah syariah. Dan kita menjauhi hal-hal yang buruk yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu merupakan semuanya takdir dari Allah ta'ala atau kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala mengatakan kepada mereka... Ya, kelompok Jabriyah atau Qadariyah ini bahwa ketika Anda bersandar kepada takdir sepenuhnya sehingga ketika dia melakukan dosa maksiat ya, lalu dia mengatakan ini takdir Allah. Ya, saya tidak mampu berbuat apa-apa. Maka mengapa anda tidak memilih untuk melakukan kebaikan yang dicintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Taala? Lalu anda pun mengatakan bahwa inilah takdir Allah Taala yang Allah takdirkan kepadaku. 6. Nah, maka itu dua hal yang tidak ada bedanya. Ya, sehingga mesti anda harus mengatakan bahawa anda punya pilihan diberi oleh Allah Taala. Dan bisa membedakan Mana pilihan yang baik Dan mana pilihan yang buruk Untuk kemudian Kita menegakkan pilihan yang baik Yang dicintai oleh Allah Ta'ala Dan meninggalkan hal-hal yang Dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pertanyaan ini adalah Pertanyaan yang bersumber Dari keyakinan Orang yang berfaham Sosialisme atau uh, Enam, komunisme, ya, yang mereka menginginkan darinya adalah untuk ya menginginkan kerusakan pada manusia, menginginkan kekufuran walhidupillah, ya ini kebebasan dalam kehidupan ini bahwa kita tidak diikat oleh sesuatu apapun. Allah taala tidak mengikat kita dengan sesuatu apapun sehingga manusia bebas untuk melakukan apa saja. Nasallahu alaihi wasallam tawal afiyah. Naam, sehingga Syekh mengatakan rahimahullah Allah taala mendustakan mereka. Ya? Maka ucapan mereka yang fasit ini yakunu lisya'bi an yaf'ala Mereka inginkan agar manusia masyarakat melakukan apa yang dia inginkan wa yatasarrafu fi hayatihi dan mereka bertindak dalam kehidupan ini tasarruf malaysa man laysa muqayyadan tindakan orang-orang yang tidak diikat oleh apapun syariat Allah ataupun aturan-aturan apa saja ya mereka tidak ingin diikat dengan aturan-aturan ya tidak dari Allah dalam agamanya tidak pula aturan-aturan dari manusia itu sendiri barakallahu fikum maka ini keyakinan, waliyadzubillah, dari orang-orang yang memiliki akal-akal filsafat, ya, sehingga mereka menganggap agama ini seperti uh, Homer atau Ganja, ya, yang merusak enam kebebasan mereka, waliyadzubillah, ya, sehingga ada ucapan dari mereka yang mengatakan bahwa ad-dinu ufiun asy-syuub ufiun asy-syuub ufiun yakni ganja ya ini diucapkan ucapan yahudi ya kata beliau seperti Karl Karl Marx ya yakni seorang komunisme, sosialisme nah mengatakan bahwa agama ini ufiun asy-syuub ya racunnya masyarakat atau manusia karena Agama datang untuk mengikat dan mengatur kehidupan. Barakah levikum, kata beliau, ini adalah ucapan Syu'iyah al-istirokiah, yaitu komunisme, sosialisme. Nam, fana salallahu alaihi wasallam, al maka Islam adalah agama yang sempurna, agama yang sempurna yang berlaku di seluruh zaman dan makan di seluruh tempat dan waktu dan pada seluruh umat manusia. 6 nah, maka dinul Islam datang membawa kemaslahatan. Apapun yang ditetapkan oleh Allah hukum apapun di dalam Islam dari Al-Qur'an atau dari sunah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pasti hukum itu mengandung Kemaslahatan Dan apapun pelanggaran Melanggar Al-Quran dan Sunnah Maka pasti akan memberi Kemafsadatan Itu ka'idah barakalafikum yang harus kita imani Sehingga Islam ini agama yang sempurna Dan cukuplah Kita Menjelaskan berulang-ulang Dari Al-Quran yang terakhir Yang Allah turunkan dalam suratul Ma'idah Ayat yang ketiga Ya, sepening setelah itu Rasulullah meninggal dunia Kurang lebih 81 malam Setelah turunnya ayat itu Al-Ma'idah ketiga Al-Yawma'akamaltu lakum dinakum wa'atmamtu alaikum Ni'mati wa raduitu lakumul Islam Madinah. Ya Hari ini aku sempurnakan agama Untuk kalian dan aku sempurnakan Ni'matku dan aku ridha Islam menjadi agama kalian Ayat ini turun di Tanah Arafah Di musim haji ketika Rasulullah sedang wukuf di Arafah ya pada haji perpisahan hajjatul wada' Naam maka Islam diridhoi oleh Allah dan telah sempurna semua hukum-hukum yang terdapat di dalamnya mengandung maslahah dan segala hukum yang menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah pasti madarat dan mafsadah Naam Demikian ikhwan fillah 'azzaakumullah Sehingga kata beliau, Inna hadal kaulahu tak lihun li syambi ya jaluhun hid wa ahwauhu anda dan li wa hukmuhu badalan min ayakuna muhtakiman ilahulah multazman li hududhi, mutakifan bi syari'atihi munkatlan lahah. Sesungguhnya ucapan ini adalah merupakan serikat atau tandingan yang mereka inginkan bagi masyarakat bagi manusia untuk memperserikatkan Allah Subhanahu wa taala ya dengan sesuatu selain daripada Allah taala. Naam, jadi hawa-hawa nafsu mereka menjadi tandingan. Naam. Hawa-hawa nafsu mereka menjadi tandingan ya bagi Allah Subhanahu wa taala. yakni mempertuhankan hawa-hawa nafsu mereka. Naam. Ya Allah Taala sebutkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Ara'aita manittaqada ila hawa, afa anta takunu alaihi wakila? Ya. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan. Ya. Aroaita manita kota Ilahu Hawa apa anta takuno alehi wakila apakah kau bisa menjadi perwakilan bagi mereka? Ya, tidak bisa Barakalofikum orang-orang yang telah mempertuhankan hawa nafsunya maka mereka walaupun diberi nasihat, ya walaupun diberi wejangan mereka tidak mendengarkannya, ya tertutup mata telinga dan hati mereka. Naam oleh karena itu pada ayat lanjutannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan mengatakan am tahsabu anna aktsarhum yasmauna wa yaqilun innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila ya atau apakah engkau menyangka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kebanyakan mereka itu mendengar dan berakal ya ini pernyataan ingkar mereka tidak mendengar dan tidak berakal ya naam mereka tidaklah kata Allah, inhum illa kalan am, ya, melainkan seperti hewan-hewan ternak, balhum adal dusabila. Bahkan lebih sesat lagi dari hewan ternak. Nam, ini orang-orang yang mempertuhankan akalnya, hawa nafsunya, barakalafikum, ya. Nam, mereka ini kelompok yang berjenis-jenis, ya. Yang dikenal di zaman sekarang dengan muqtazila yang mengagungkan akalnya dan mengotaati hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak sesuai dengan akal dan hawa nafsunya, mereka buang. Ya? Tetapi jika mencocoki akal dan hawa nafsunya, mereka menerimanya. Nah, begini nih, kawan-ikannya Azzaikumullahu Taala jamin. Kemudian Beliau menjelaskan pada pertanyaan selanjutnya. Ma hukmul ishtiroqiyah fil Islam. Apa hukum ishtiroqiyah fil Islam. Al-ishtiroqiyah ini perserikatan. Sosialisme. Ini maksudnya adalah orang-orang yang berpemahaman pluralisme. Ya, mengatakan agama semua sama. Naam. Dan juga tidak menyalahkan orang-orang yang tidak beriman adanya Tuhan. Ya, dari ateisme. Naam. Maka tentunya pemahaman seperti ini adalah pemahaman kufur. Ya. Orang yang mengatakan bahwa agama semua sama, pemahaman pluralisme karena mereka semua punya Tuhan, ya, ini keyakinan kufriyah. Ya. Dan ini yang diyakini oleh Gusdur bahkan ya dijadikan sebagai tokoh Bapak Indonesia yang pertama mengeluarkan pemahaman atau pendapat pluralisme ini. Sehingga ini masyhur di negeri kita. Nah, ini pemahaman kufriyah barakallahu fikum ya pelakunya keluar dari Islam. Ketika dia meyakini bahwa ya semua agama itu sama dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyempurnakan seluruh kitab-kitab sebelumnya dan menghapusnya sehingga yang berlaku adalah Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita sebagai muslim beriman dengan agama-agama sebelumnya di masanya Ya, kita beriman dengan agama-agama sebelumnya barakallahu dan kita tidak mengingkarinya. Namun kita berkeyakinan bahwa Islam datang menyempurnakan dan menghapusnya. Ya. Oleh karena itu pada ayat sebelumnya, pertanyaan sebelumnya kita telah membacakan firman Allah taala dalam surah Ali Imran ayat ke-84. Qul amanna billah wa ma unzila alaina Wa ma unzila wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal Asbaat wa ma Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahum muslimun Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam amanna kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami yakni dari Al-Qur'anul Karim wa ma ala ibrahim dan apa yang diturunkan kepada nabi ibrahim kami pun beriman ya dari suhuf ibrahim dan juga yang diturunkan kepada ismail ishaq yaqub dan keturunan-keturunannya dari para nabi dan apa yang diberikan kepada musa dan isa ya dari kitab-kitab samawiyah taurat dan injil kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam dan kepada para nabi-nabi yang lainnya, semua itu kita beriman merobihim. Bahawa itu dari Rabb mereka, dari Allah subhanahu wa taala. Lanu farreku bayna hadiminhum. Kami tidak membedakan salah seorang pun dari mereka. Yani dalam keimanan, ya kita beriman semua. Akan tetapi barakahlovikom kita meyakini bahawa datangnya Islam dengan Al-Quranul Karim kepada Nabi kita sallallahu sallam itu menyempurnakan dan menghapusnya ya sehingga tidak lagi berlaku dan yang berlaku adalah Al-Quranul Karim selama-lamanya ya, selama-lamanya dalam kehidupan di dunia ini Barakallahu fikum ila yawmul qiyamah naam wa nahnullahu muslimun dan kita semua berserah diri berislam kepada Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum disini menunjukkan bahwa semua para nabi adalah muslimun. Ya, mereka muslimun berislam kepada Allah Ta'ala. Maknanya bertawih. Semua mentawihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, dan uh, tidak ada kesyirikan. Ya, sampai sebelum diutusnya Nabi Nuh A.S. Kesyirikan pertama terjadi di kaumnya Nabi Nuh, lalu kemudian Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul yang pertama, sehingga dosa-dosa sebelum itu dosa biasa, bukan syirik. Ya. Kemudian setelah terjadi kesyirikan, diutuslah para Rasul dan Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil semua para Nabi dan Rasul adalah membawa agama Tauhid Agama Islam yang bermanat tauhid, demikian pula Rasulullah SAW, Nabi kita membawa Islam dengan bermanat tauhid dan Islam yang khusus, yaitu sunnah-sunnah beliau mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita SAW dan menghapus seluruh syariat dari para nabi dan rasul sebelumnya. Dan nah. Demikian kawan-fidin azza sehingga kita beriman kepada seluruh para nabi, nah, akan tetapi, uh, nabi yang terakhir adalah nabi kita Muhammad SAW, membawa Islam yang telah sempurna, yang tidak butuh penambahan dan tidak butuh pengurangan. Ya, Oleh karena itu, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala menyatakan, tatkala turunnya, ayat tersebut yang terakhir dari suratul ma'idah ayat ketiga, Imam Malik mengatakan maka anal yauh Madinan malam yakin yau yauh Madinan falan yakin yauh Madinan apa-apa yang dulunya itu bukan sebagai agama tidak mungkin hari ini dia menjadi agama ya apa-apa yang dulunya bukan bagian dari Islam lalu kemudian di zaman ini sekarang menjadi bagian dari Islam tidak mungkin. Karena Islam sudah sempurna Tidak berubah ya, Tidak berubah lafikum, dengan perubahan zaman Nah ini perlu kita Meyakini hal ini Karena sebagian ya, Kaum muslimun yang awam ya, Mereka kadang berpendapat demikian Bahawa Islam itu Tidak berlaku di seluruh zaman Tetapi bisa berubah dengan perubahan zaman Ya, sebagai contoh misalnya sebagian mereka mengatakan dalam warisan ya dalil dari Al Qur'an dan Sunnah lidah kharimil hadil untaiyain itu bisa berubah ya tidak bisa lagi diterapkan di zaman sekarang bahwa warisan dua banding satu dua bagian laki-laki satu tu perempuan satu banding dua maka itu dirubah tidak lagi relevan dengan zaman maka ini alhamdulillah ya keyakinan yang batil ya dan berbahaya ya menjadikan pelakunya bisa keluar dari Islam bahkan al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dari 10 pembatal-pembatal Islam memasukkan poin itu sebagai salah satu dari pembatal-pembatal Islam yaitu meyakini bahwa Islam tidak relevan dengan zaman bisa berubah ya maka ini Salah satu pembatal Islam Barakah Alfikum. Nah, begitu pula terkait dengan kepemimpinan, ya, lah sebagai contoh, ya, kepemimpinan dalam Islam perempuan dilarang menjadi pemimpin negeri dalam Islam, baik pemimpin yang besar, presiden atau khalifah, atau pemimpin-pemimpin yang di bawahnya, gubernur, wali kota dan seterusnya, ya, atau bahkan RT. Ya, itu kepemimpinan namanya tidak dibolehkan bagi kaum wanita. Ya. Nah, di zaman sekarang banyak yang mengatakan itu tidak lagi relevan dan tidak berlaku, ya. Tetapi sekarang wanita bahkan bisa wajib untuk diangkat sebagai pemimpin. Naam, panasallahu sallama tawallafiyah. Barakallahu fikum. Begitu pula sebaliknya. Contoh yang lain, mereka mengatakan kalau dalam Al-Qur'an itu tidak boleh wanita uh, muslimah dinikahi oleh lelaki kafir. Tapi kalau sebaliknya, lelaki muslim boleh menikahi wanita kafir ahlul kitab kitabiah dengan niat bahwa akan mendakwahinya untuk masuk ke dalam Islam. Tetapi pada masa kafirnya itu boleh ahlul kitab boleh dinikahi oleh lelaki mukmin atau muk Mukmin uh, atau muslim. Lelaki muslim atau Mukmin yang beriman, boleh menikahi wanita kafirah. Tapi sebaliknya tidak boleh. Ya haram. Sebagian mereka mengatakan, ya, itu tidak lagi relevan. Dan mereka membolehkannya. Nah, sehingga, nasallahu salam al-afiyah, uh, saya ingat, ini ucapan dari, eh, uh, Doktor Abdul Siapa yang Masuk dalam jaringan Islam liberal Tokoh jaringan Islam liberal Majid Yang mengatakan Sehingga anaknya, putrinya Dinikahkan sama lelaki kafir Nur Khalis Majid nah. Doktor Nur Khalis Majid Dia tokoh jil Jaringan Islam liberal Allah yastahikku alih Nah, yang mengatakan bahwa boleh, ya boleh, dan kenyataannya dia menikahkan putrinya dengan seorang lelaki kafir. Nah, dia mengatakan dengan berbagai ucapan yang uh, berbahaya. Ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil, ya macam-macam. Dia menciptakan pendapat-pendapat uh, yang ya sangat berbahaya barakalafikum terhadap Islam dan kaum Muslimin. Nah, bahkan sebagian dari mereka dan itu ada videonya, mereka mengatakan yang wajib cuman bagi wanita cuman menutup aurat ghalidh saja, kubul dan dubur. Adapun yang lain halal untuk ditampakkan. La haula wala quwata Ini pemahaman mereka, jil jaringan Islam liberal. Ya, Dr. Muhammad Gozali mengatakan demikian. Nah, dan itu ada videonya mereka sebarkan dan anehnya ada Seorang yang mengaku ahlu sunnah mengajak untuk berdebat. Ya? Orang seperti ini tidak bisa diajak debat. karena akan memberikan mafsadat dan merusak. Maka dibiarkan dan dibantah kebatilannya. Adapun untuk berdebat, maka itu kesia-siaan. Barakalawakum. Dan bahkan menimbulkan mafsadat. Nama. Ya? Fana <tuh> sallallahu assalamatawal afiyah sehingga mereka ini mempertuhankan akalnya dan uh, mereka sendiri dalam statementnya ketika disuruh untuk melakukannya mereka pun tidak mau melakukannya ya sehingga ada yang membantahnya apakah Anda mau ibu kandung Anda melakukan hal itu ya untuk di cuman menutup aurat galdah-nya saja fala haula wala kuwata illa billah. Naam, sehingga jilbab itu tidak wajib, tidak relevan dengan zaman. Dia mengatakan, kalau seandainya Islam turun di Amerika, maka akan disyariatkan memakai jas atau dasi. Tapi karena Islam turun di Arab Saudi, maka yang disyariatkan adalah jilbab. Itu pernyataan Nur Khalis Majid. Ya, dalam tulisannya ataupun dalam ucapan-ucapannya. Naam. La ilaha illallah. Muhammad dan Rasulullah. Baik. <tuh> Maka Islam datang dengan membawa kemaslahatan. Agama yang sempurna. Yang mengatur segala sisi kehidupan manusia. Dari yang terbesar sampai yang terkecil sekalipun. Sehingga dalam hadis Nabi kita Alaihi Wasallam bersabda. Sebagaimana yang diribadkan oleh sahabat Abu Dhar. Rasulullah Shallallahu bahwa tidak ada yang tidak ada satu ya segala sesuatu dalam Islam telah disebutkan ilmunya terkait dengan surga neraka semua disebutkan dengan ilmunya sampai sampai toyrun tuyur burung di udara yang mengepalkan sayapnya fakadul wicky rofiq ilman sungguh telah disebutkan ilmunya di dalam Islam enam ya kita lihat Aturan masuk dan keluar kamar mandi. Masuk WC. Buang air besar, buang kecil. Semua disebutkan dalam Islam. Sehingga Islam agama yang sempurna barakalafikum. Dan relevan dengan zaman. Dan berlaku di seluruh zaman. Di seluruh tempat. Dan di seluruh umat manusia. Wallahu ta'ala. A'lamu. Bissawab. Nah. Demikian Ikhwanif Fiddin. عذنا يا الله و اياكم والله تعالى اعلم karena waktu salatul isya kita cukupkan lebih kurangnya saya mohon dimaafkan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya wabillahi kita tutup dengan subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh